Eriko Neshtelen léptekkel suhant végig a folyosón. Az ajtó előtt egy pillanatig hallgatózott, aztán belépett. Kislámpát helyezett a földre, és amint a megkötözött Derikre pillantott, félelmetes, bosszú vágyó csapott ki a szeméből. Felemelte a korbácsát, és teljes erővel végigvágott Derik karcán. Derik az égő fájdalomra azonnal felriadt, de a szemébe világító kislámpa miatt először más sem látott, mint egy sárga fényben lángoló szempárt. – Nyomorult! – sziszegte Enrikók egyetlen dűvel. Elragadtad tőlem, de esküszöm három nap alatt újra a kezem között lesz. Derik szörnyű haragjában egy pillanatra megfeledkezett arról, hogy a szíjai szorosan kötik és fel akart ugrani. De meg sem tudott mozdulni. Erikó látva Derik értelmetlen erőkedését gúnyosan kacagott fel. Látom, – Látom, hogy fáj a szíved a kis Galambután. után. – Nos, nem akarom, hogy soká vagy segítek a fájdalmadok! – kiáltotta átható hangon. Mint az zápor eső hullottak az ütések Derikre, de az fel sem szisszett. Kétségbeesés fogta el arra a gondolatra, hogy nem tudja ennit megmenteni. Egy pillanatra arra is gondolt, hogy Joe halála megtorlatlanul marad. Aztán valami fásult, különös nyugalom öntött el, és érezte, hogy rövidesen elveszti tudatát. Ekkor hirtelen felpattant az ajtó, és Rogers lépett be szörnyű szitkozódással. – Enrico, megmondtam, hogy nem merje ehhez a fickóhoz nyúlni. Már én is megölhettem volna, ha azt akarnám, de az én házamba nem érheti baj. De Rogers szavai teljesen hatástalanok maradtak. Enrico annyira fel volt dühödve, hogy minden áron halára akarta korbácsolni Deriket. Rogers nem tudta lefogni, ezért behívta két emberét, és közösen nagy nehezen kivonszolták a szobából. – Veled is leszámolok, te áruló! – hörögte a legények markába Hiába hivatkozol a főnökre. Tudom, csak azért küldted a két nőt Flanaganhez, hogy előlem megszöktesd őket. Miért nem maradhattak Petersonna a régi bányába? Vagy itt a házadban? – Fékezd meg magad végre, te őrült! – törögte túl Rogers Enrico szavait. – Mert én is elveszítem a türelmemet. Intésére az emberei elengedték. A mexikói vadul zihálva vérbeforgó szemekkel meredt rogers Egy pillanatig úgy látszott rároham, de azután rövid kiáltást hallatott és elrohant a lépcső irányába. Rövidesen felhangzó lódobogás jelezte, hogy elhagyta a házat. Rogers belépett Derikhez. Látta, hogy újra ájulásba sűjött, bezárta az ajtót és lement a szobájába. Valami zörgést hallott maga mögött. pillantott és meglepve látta meg Nos, visszajöttél? kérdezte csodálkozva, majd hirtelen szigorúan kiáltott rá. Embereim mondják, hogy ez zöld kígyót rajzoltál a kapomra. Miféle ostobaság ez már megint? Mit jelent ez? Hogy mit jelent ez? kérdezte Enrico vészjósló nyugalommal, és lassú léptekkel Rogershez ment. Ez azt jelenti? kiáltott fel hirtelen vaddüvel, és Rogers felvetette magát. Rogers a villámgyors ugrás elől nem tudott kitérni. Enrico vasmarokkal kapta el a nyakát, szörnyű erővel csavart egyet rajta, és a következő pillanatban ijesztő roppanással tölt el a bandita vezérnyaka. Steve Derik nem sokáig feküdt ájulta. Fájdalmali hamarosan magához térítették. Kinyitotta a szemeit, Erikó lámpája még mindig ott világította közelébe. Fájdalmait egy pillanat alatt elfelette, minden gondolatát lekötötte az, amit Enrikótól hallott. Tehát Enrico nincs enni közelében, és Orpet a régi bányában van. Meg kell menteni őket. – De hogyan? – kérdezte félhangosan önmagától. Ekkor, a sugarlat szállta volna meg, eszébe jutott a főnök kígyó nyelükése. Öve üres volt, mindenhol miatt elvetti, de érezte, hogy a csizmájában még most is ott van a hosszú nyelükés. A kezeit nem tudta használni, olyan szorosan voltak a lábához kötözve. Fejét a térdéhez hajtotta, fogaival felrántotta a nadrágját, így már látszott kisé a hatalmas, kétélű kés. Keményen megszorította fogaival a nyelét, és gyors rántással kitépte. Óvatosan belehelyezte a kés végét a csuklóján feszülő szíjak alá. Felemelte a fejét, és hatalmas ütést mért állával a kés nyelére. A kés sziszegve pattant előre, mélysebe tejtett a karján, de jobbja már szabad volt. Ezután már gyerekjáték volt megszabadulnia a kötelékeitől. Egy perc múlva kélyes örömmel ki kitagjait, és olyan harci vágyat érzett, hogy akár fegyvertelenül is megtámadta volna az egész Rogers bandát. De tudta, hogy óvatosnak kell lennie, hiszen barátainak a szabadulása is tőle függött most már, és az ablak felé indult. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és Butler lépett be egy társával. Elkáromkodta magát, és gyorsan előrántotta a revolverét, amit a szoba közepén álló Deriket meglátta. Ekkor Derik keze meglendült, és a főnök kése hasított át a levegőn, és Bátlert a falhoz szögezte a két élükés. Steve egy ugrással a másik fickóra vetette magát, és szörnyű csapással leütötte. A főnök kését és a leütött fickó pisztolyát magához vette, és újra az ablakhoz lépett. A ház felől lárma, kiáltozás hallatszott, és a Rogers legények szitkozódva özönlöttek ki az utcára. Derik felemelt a revolverét, amikor hirtelen valami meleget érzett a nyakám. Átrafordult, és meglepetten kiáltott fel. Black Devil, öreg fickó, te aztán valóban Derik gyerek vagy. Hát itt vártál, amíg kiszabadulok. Köszönöm, pajtás, mondta nagy örömmel, és a gyerek bepattan. A Rogers legények ekkor már odaértek hozzá, de megrettenve torpantak meg Derik lövései elől. Nem várták azt, hogy fegyverrel tudja magát védeni. Steve lova nyakára hajolt, és gyors vágtában rohant végig a városon. Rövid idő múlva elért a hegy lábához. Leszállt a lováról, és nesztelen léptekkel indult el. Tudta, hogy őrszemekbe ütközhet, ezért csak lassan, óvatosan haladt előre. De egyszerre csak parancsoló kiáltás állította meg. Állj, kezeket fel! Most már Steve is észrevette az ellenfelét. Az őrszeme sem volt gyengébb, de őt könnyebb volt észrevenni, mert mozgott. Villámgyors mozdulattal egy szikla mögé vetette magát. A bandita abban a pillanatban elsütötte a fegyverét, de a csak a sziklán koppant. Ekkor átugrott a sziklán, és a bandita nyakában termett. Bandita jól megtermett, erős fickó volt, mint a Rogers legények legtöbbje és nem egykönnyen adta meg magát. Mégsem ért volna semmit máskor az ellenállás a Steve erejével szembe, de most elgyengítette Deriket a kétnapos koplalás. Végre mégis megtaláltak kezei az utat a bandita torkához, és a fickó eszméletlenül nyúlt el. De ekkor már mindenünnel léptek, és lódobogás közeledett, és Steve tudta, hogy rövidesen körülzárják. Mégis csak volt Black Devil Tland hagynom, Morokta elégedetlenül. Hát, e, Black Devilnek jó füle van, talán meghallja. Tűnődött ezután, és hosszú, halk hívó füttyöt hallatott. Alig telt el néhány perc, már megjelent halk puha lépteivel Black Devil. Steve a hátára pattant, és egyenesen nekivitta a sűrű sötétségbe borult hegynek. A Rogers legények hallották társuk lövését, de nem találták meg hiába keresték. Ez annyira megzavarta őket, hogy értelmetlenül vágtattak össze-vissza. Több ízbe keresztezték ki útját, de senki sem tartóztatta fel. Néhány percnyi gyorsvártó után előtte feketé lett a régi, elhagyott bánya, még most is álló, erős, beváltó épülete, amiről mindenki tudta elpárkozva, hogy a Rogers banditák tartózkodó helye. Az épület előtt egy lovas toppant elébe. – Eriko, te vagy? – kérdezte majd megpillantva az arcát, azonnal lőtt. De akkor már kirepült Derik lassúja, és a lovas Steve lába elé zuhant. Hol van Dick Peterson? kérdezte Steve folytott hangon, a bandita mellének szegezve a koltját. A bandita kétségbe esetten hördőd föl. Megállj, beszélek! fenn van az emeletem, a sarok szobába! Steve a banditát hatalmas csapással leütötte, és mindkét pisztolyát elvette tőle. Jó lesz ott Petnek, mondta elégedetten. A fickónál nagy csomó történt is talált. Eltette és az épülethez ugrott. Feltépte az ajtót és beugrott a sötét szobába. Egy pillanatig fürkészfe hallgatózott, aztán megindult a lépcsőt megkeresni. Hamarosan rábokkal, mert felülről halvány derengés szűrődött le. Felírva az emeletre, hangosan felkiáltott. – Arpád, merre vagy? Rögtön felhangzott dik válasza, de ugyanakkor rohanó léptek közelettek. Steve belelőtt a lámpába, és a folyosóra teljes sötétség borult. Hirtelen kis lángnyelvek villantak fel vele szembe, és golyók süvítettek feléje. Derik viszonozta a tüzelést, de rögtön levetette magát a földre, mert a pisztolya tüze a sötétségben is elárulja a helyét. Közben egy nehéz test zuhanása hallatszott. – Úgy látszik, jól lőttem! – mormogta elégedetten. Hirtelen Halknest hallott közvetlen maga előtt. Odaugrott, és hatalmas testbe ütközött. Pisztolyával villám gyorsan lesújtott. A bandita a földre zuhant, de ugyanakkor hallotta Steve, hogy valaki óvatos léptekkel elfut mellette. Ezt már nem érhette el, hanem Dick szobájához rohant. A kemény ajtó be volt zárva. Nem sokat habozott, pisztolya agyával hatalmas rést ütött az ajtón, A hasadikba befeszítette a vállát, és egy pillanat alatt bent volt a szobában. A fényben azonnal meglátta az ablak alatt fekvő aki éppen olyan szorosan volt összekötözve, mint néhány órával előbb ő maga is. Rögtön mellette termett, és néhány gyors mozdulat után Dick szabad volt. Átnyújtotta a két pisztolyt, amit neki hozott, és megindult az ajtó felé. A folyosón nagy fényesség látszott, és sűrű olajos füst csapott az arcukba. Ez petróleum? kiáltotta Földik. Felgyújtották a lépcsőt, hogy ne mehessünk le. Vissza az ablakhoz! kiáltotta Steve. Berohantak a szobába. Az ablakot sűrű vasrács fette, de az kettejük meg gyerekjáték volt letépniük. Dick elvágott szíjait összekötözték, és az egyik éppen maradt vasúthoz erősítették. Azután Dick az ablakba állt, és ki akart lépni, de alulról valóságos golyózápor hullott rá. Ezt jó kifőzték, szitkozódott. A lépcsőt felgyújtották, itt meg leszednek bennünket. Derik egy pillanatig tűnődvált, aztán kifutott a szobából. Kis vártatva újra megjelent, de most a vállán hozott egy eszméletlen banditát is. Mit akarsz ezzel a fickóval? kérdezte Dick meglepődve. Levisszük őt is. Ez még él, nem akarom, hogy megsüljön. Ebben a pillanatban a lépcső felől vad puskaropogás hangzott föl. A ház előtti térség egyszerre megelevenedett, és a fák mögül egy sereg bandita futott a házba. Ki a csodával hadakoznak ezek? álmélkodott Dick gyorsan az ablakhoz, kiáltott rá Steve válasz helyett. Dick a szíba kapaszkodott, és az alattuk lévő ablakig csúszott le. Megfogta a rácsot, és a földre ugrott. Egy pillanat múlva Steve is követte, karjába a leütött banditával. Derig Black Davidre ugrott föl, Patterson pedig a még mindig eszméletlenül heverő kapuőr rovára pattant. Én megmondhatom, kivel csatáznak ezek odabent, nevetett Steve, miközben gyors iramban megindultak. Egy marékpisztolygólyot hajítottam a lángokba. Amikor ezek felrobbantak, azt hitték, hogy mi jövünk, és mind berohantak. Így legalább szabadá tették a mi útunkat, <gül> kacagoddik boldogan.